Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alamin ala lisan, Və salatu və salamu alə Rasulullah, Nəbiyyəməmədə və alə əlihə və sahbihə əcmi'in Rabb-i şəhli sadri və yəssirli əmri vəxlil əqdəfəmri lüsəni yəfqəh və qovri Əmədə Dördüncü şərt <coughs> Sidq Yəni, bu kəlməni deyək sadiq olmaq Sidq sözünün əşsi isə nədir? Yalan Yalancılır. Və yalancılıq da nədir? Yalancılıq münafiqlikdir. Yəni, kəlmə şəhadətdə sadəqliyin əksə yalancılıqsa o insan nədir? Hı. Münafiq deyəm. Ər kim dəyətlət kəlməsində yalandan deyibsə, o münafiq deyəm. Çünki münafiqlər kəlmə şəhadətdə yalandan deyərlər. Allah kala buyurur, bu sidq şərti haqqında alışmanı buyurur ki, Əliflə əmmim, Əhəsabən-nəsu en yutrəkun en yəqulu əmənnə və hum la yəftənun və əlqədə fatənə-lləzīna min qəblihim fəliyəəlamənəllahu-lləzīna ṣədəqū və layəəlamənəlkādibīn. birinci və üçüncü ayələr. Allah təala buyurur ki, əlif, lâm, bu e, qısar kəsik hərflərdir. Əhəsabən-nəsu en yutrəkun en yəqulu İnsanlar elə hesab edirlər ki, onlar iman gətirdik deyəndən sonra biz onları sınağa çəkməyəcəyik. Və ləqəd fatənnəlləzīn biz onlardan qabaq yaşayanlara ümmətləri artıq imtahana çəkmişik. Və ya'nə Yəni bu imtahanın, bu çətinliyin, bu sınağın səbəbi var. Səbəb nədir? Fə ya'nə minəllahu ləzīnə sədaqū. Amə tə çəkir bizi? Niyə görə? Qoy bilsin ki, yəni göstərsin ki, kim sadiqdir və kimlər yalançıdır. Yəni iki dəsə ayrılır. Birləri sadə çıxanlar imtahanından, birləri isə yalançı olanlar Allah uثمانına bilir. Amma göstərmək üçün ki, şahid olsunlar bir-birinə ki, sabah e, ittiham etməsinlər. Bu ənkabut surəsi 1 və üçüncü cü ayələridir. Həmçinin Allah da buyurur ki, "Əmənənnərsə mən yaqulu əmənna Bəzi insanlar deyirlər ki, biz Allah'a axirət gününə iman gətirmişik amma onlar iman gətirməyiblər. Yuxa diyun Allah və lədinə əmənə. Və ma yəxtəunə illə ənfusəhum bəma yəşurun. Allah onlar Allah və Rəsulunu e, dəc onlar Allahı və iman gətirənləri 알adılar. Amma əslində onlar özlərindən başqa heçəsə Allatmırlar. Və lakin onlar onu hiss edə bilmirlər. Yəni 알adılar amma özlərini 알adılar. Amma elə fikirləşirlər ki Allahı və iman gətirənləri aladılar. Amma onlar hissələmlər ki, onlar özlərini özlə aladılar. Fe' <gülüyor> qulubihim maradun fezadahumullah marad. Onların qəlbləri xəstədir. Xəstəlik var qəlblərində və Allah təala onların xəstəliyini artırıb. Velehum azabun alim bimma kanu yakdibun. Onlar yalan danışdıqlarına görə, yalan hərəkət etdiklərinə görə onlar üçün şiddətli əzab vardır. Bu Bağdad surəsi 8-ci və 10-cu ayərlərdir. Yəni Bağdad surəsinin əvvəlində olan ayərlərdir. Həmçinin sünnədə sahih istə gəlir ki, Madi bin Cevad radillahu anhu heyç e, peyğəmbər sallallahu alayhi və ki, "Mə min ahadin yaşhədu an la ilaha Allah anna və anna Muhammadan abduhu və rasuluhu sidqan min qalbihi illə harramahu Allahu Kim Lâ ilâhe illallah Muhammedən abduhu və rasuluhu verərsə qəlbindən sadiq bunu deyərsə Allah onun cəhənnəmə haram edər. Yəni hədisdə deyir ki, sidqlə, sadiq olaraq qəlbindən, yəni ürəkdən deməli. Burada sidq sadiqlik nədir? Şərt kimi qoyulur və bu da Buxari və Müslimin rəvayətidir. İndi kesək bu, dediyimiz həmin o iki ayə, yəni iki surədən deyilən ayələr və hə hədisin şərhinə İmam Bəqəvi təfsir alimlərindədir, bilirsiniz İmam Bəqəvi İmam Bəqəvi İmam Bəqəvi daha cəhə, ənqabud surasını götürdüyümüz ayə haqqında buyurur ki Əlif ləmmim əhəsibən nəsu Yəni, insanlar elə zənn edirlər ki e, onlar iman gətirdikdən sonra nə mallarında, nə nəfslərində imtihan olunmayacaqlar. Yəni, deyək ki, iman gətirdim, məhz səlam, hər şey müzələcək, hər şey yaxşı olacaq. Yəni, mən çətinliyə düşməməliyəm. Mən həmişə rahat olmalıyam və s. və Bu cür düşünən insanlar idi. ki Onlar, deyilək ki, biz malımızda və nəfsimizdə imtihan olunmayacaq. Amma Allah s. xələtlə buyur ki, Xeyr, əksinə, biz onları imtihana çəkəcəyik. Ki, biz göstərək ki, ixlaslı olan kimdir, münafiq olan kimdir, sadiq olan kimdir, yalancı olan kimdir. Və xumlə iftənun o haqqında yəni onlar ki, imtihan olunmayacaq. Şurada burada imtihan sözü ki, var. imtihan yəni fitnəyə düşmək. ayda yüftənun deyilir, lakin E, bizim dildə fitnəyə düşmək dəyəndə başqa məna anlaşılır. Bizim dildə həmin o izah olunan mənaya ən yaxın imtihan olunmaqdır. İmtihan olunmaq. İnsanların imtihanı nədir? Allahın buyurduğu əmirlər və qədəqaların imtihan olunmaqdır. Yəni, şəriyyətin gətirdiyi əmirlər və qoyduğu qədəqalar özü bir imtihandır. Yəni, şəriyyət səndir ki, filan-filan əməllər elə, filan-filan elə eləmə. Əgər sən deyilənlərə uyğun hərəkət edirsənsə, imtihanda düzgün gedirsən, imtihandan keçirsən bir-bir. Amma yox, əgər sən deyilənlərə əksən gedirsənsə, <coughs> sən artıq imtihanda uduzursan, imtihandan kəsiləcəksən. O zaman ki, e, birinci, insanlara mücərrət iman gətirməyi tələb elədi. Peyğəmbərsənin vaxtında birinci iman gətirmək tələb olundu. Sonra onlara zəkat, e, namaz, zəkat və digər şəriət hökmləri nazil olandan sonra, yəni bax görək, məsələn Peyğəmbərsənin vaxtında bu hökmlər nazil olandan sonra bəzi insanlar bəzi insanlar bir, biraz e, belə bir ki, ağırlaşdılar. Kiməsə üçün bu qədər belə ki, ki, ki, var idi, əhkəmlər bir, ki var biraz insanlara ağır gəldi. Və Allah spontan bayanını hazır elədi ki, biz sizdən əvvəlkilərlə imtihan edəmişik. Yəni, sizdən əvvəl o yaşayan ümmətlər, e, iman gətirənləri hələ sizin işimiz yaxşıdır. Onlardan iman gətirənləri mişar ilə doğrayırdılar, dili-dili mişar ilə ki, iman gətirildi və küfr elə. Həmçinin bəziləri öldürürdülər və hətta Bənu İsraili biz Fironla imtihan elədik. Allahusman xatırladır. Firan onlara elə şiddətlə əzablar verirdi ki, heç kəsəri əzab görməyib. Yəni, o cür şiddətlə əzablar verirdi. Ananın körpə balasını əlindən aparıb, əlindən götürüb məcburuk öldürürdülər. Yəni, bu cür şiddətlə əzablar verirdilər. Niyə görə bunlar olunurdu? Bunlar olan yer olunurdu ki, Allahusman sadirəri yalancılardan ayırıb göstərsin. Allahusman bilir, İmtihan eləməsində Allah Ələməsində bilər ki, frankəs sadirdir, frankəs yalancıdır. Amma Allah Ələməsində onu göstərmək üçün insanlara, ki, biri-birlərini şahid olsunlar, Allah Ələməsində insanları bax bu cür imtihana çəkir. Bəğəminin, rəhməqallahın şərhi ayə haqqında bura qədər yükinlaşır. Həmsinin Bu, e, e, Anqabud surasının birinci-ü, üçüncü ayələri haqqında deyilən şərihidir. Bəqərəv surasının 8 və 10-cu ayələri haqqında isə Bəqərəv surasının 8 və 10-cu ayələri haqqında isə Allah talaq ta buyurur ki, Və minən nəsə mən yəqul əmən İnsanların bəzəri ki, biz iman gətiririz Allaha və axirat gününə. Allah ismətə bu ayədə göstərir ki, münafiqlər e, necə özlərini göstərirdilər. Yəni deyirlər ki, biz hətta qiyamət günündə də iman gətirəcəyik. Axirət günündə iman gələn ki, orada deyirlər ki, mü müsəmmaların qəlbindən nə eləsinlər? Özləri üçün bir yer ayırsınlar ki, yəni biz Allah'a iman gətirdik. Bənim qəneşlər də Allah'a iman gətirdilər. Amma bizim fərqimiz nədir? Biz axirət günündə də iman gətirəcəyik. Biz belə biz belə yəni özəl növlə yəni, tərifləyirlər. Və Allahsuna ona görə onlardan ki, onlar ki, biz axirət günündə iman gətirəcəyik. Yəni E, inandırmaq istəyirlər ki, biz həqiqətən də bunu xaricəndirik. Və onlar bunu deməklə, münafiqlər bunu deməklə e, özlərin yol tapırdılar. Yəni, sanki zahirdə müsəminlərindən özlərinə bir ünsiyyət qurub bir şey tapırdılar. Amma əslində onlar elbirlər ki, alladırlar müsəminləri. Amma onlar əslində özlərinə alladırlar. Niyə görə? Çünki e, Çünki onlar bununla Həqiqi qələbəni ucudurlar Yəni münafiqlər ki Nifaq xüsus etibarədə onlarda Yəni imanı göstəririlə Zahirdə amma həqiqəti iman gətirmirdilər Onlar onunla neynirdilər Özlərinin cəhənnəmi qazanırdılar Burada ucudan kimdir Ucudan təbii ki münafiqlərdir Niyə görə? Çünki onlar e, Özlərinə o böyük bir əzabı qazanırlar Ona yürək, bu bir pis xüsiyyətdir. Pis xüsiyyətdir. Allah təala buyurur ki: "Fi qulubihim maradun fezaadahumullah marada." Yəni bu xəstəlikdir. Bu xəstəlikdir. Və bu xəstəlik nədir? Artan xəstəlikdir. Allah səndə ki, "Fezaadahumullah marada." Allah onların xəsərini daha artırdı. Yəni qəlb xəstəliyi bir şeydir ki, onu müalicəsini eləməsən, getdikcə daha da çox yayılacaq. Necə ki, bu inoq çox yayılır, pis olanlar. Həmçində Qalb xəstəyədə raqdan da pisdir. Həmçinin e, münafiələr haqqında Quran-ı kərimdə, yəni onların bu xüsusiyyətlər haqqında, mənfiq xüsusiyyətlər haqqında bu cür... E, məzəmət olunmaları Quran kəndə bir çox surələrdə gəlir. Məsələn, Saf surəsi 5-ci aya, həmçinin Nisa surəsi 142-143-cü ayələr. Yəni, bütün bu, biz münafilər haqqında deyilənələrə baxsaq, görək ki, Allah Ələşmət onları itdiham eləyir nədə? Yalancılıqda. Allah Ələşmət onları ittiham eləyir yalanda. Biz isə danışırıq ləylə kəlməsinin sidqilə deyilməyində. Demək ki, yalan Sidqdir. Sidqdir. Əgər biz o münafiələrinin o sifətlərini bilsək, artıq bizə nə yarınacaq? Sidq yarınacaq. Yəni onun əksi bizdə olsa, sidq olacaq. Ona elə alimlər sidq haqqında, bax bu münafiələr haqqından ailə gəlir ki, münafiələrinin o cür əzab görməyiniz səbəb yalancılıqları idi. Əgər insan sadiq olsa, o cür məzəmmətdən, o cür əzabdan qurtura bilər. Həmçinin Hədid surəsində 13-14-cu ayda Osman osmantala qiyamət günü münafiqlərin bu xüsusiyyətlərinə görə hansı xüsusiyyətləridir ki, o, avladırdılar, yəni dolab gəlirdilər müsələn bunlara həmin o xüsusiyyətlərinin Al-Osmantaları eyni cinsdən, yəni eyni qəbildən olan bir cəzə ilə cəzalandıracaq. O da nədir? Al-Osmantala buyurur ki, Hədid surəsində 13-14-cu aylərdə Yəni deyir ki, munafiqon və munafiqatü, əllədin əmənü, Qiyamət günü munafiq kişi və qadınlar iman gətirənlərə deyəcəklər ki, bizi də gözləyin, biz də sizin nurunuzda, yəni nurunuzun işığında biz də gedək sizin addımlağ, yəni sirat körpüsünə gələndə o dəhşəti ki görəcəklər, onda möminlərə belə müraciət edəcəklər ki, biraz aşağısa gedin, yavaş gedin ki Biz də sinar nurumuzun işıqında gedək ki, ayaqımız sürüşüb düşməyə cəhənnəmə. Artıq görürlər qabaqlarında dəhşit var. Onu elə müəminlərdən belə tələb edəcək ki, biz bizə də elə bir ki, işıq salın ki, biz də sinarımızda yavaş yavaş eləyirlər ki, bu da dünyadır. Yəni, nəsə bir bicdikləri keçəcək və orada da öz münatıqlərlə gəlir qalmırlar. Qeylər ciuvara akum Onlar deyiləcək ki, yəni deyəcəklər onları ki, Siz qaydın dala, orada işıq var. Fəltəmisu nuran Və oradan nur götürün, yəni işıq götürünüz üzə Fədur və beynəhum bisurin ləhu bəbun bətunuhu fihir rəhmətü və dâhiruhum min qıbəlihil ədəb Vədir, onlardır, geri qaydanda onlar ilə müəminlər arasında bir səd yaranar. Səddin, içi rəhmət zahiri isə, yəni onların tərəfində olan hissəsi isə Böyük bir əzaba sevirlər. Yəni, Allah Osman da onları neyini? Etdikləri o davranış ki, var idi dünyada, alladırdılar, fırıldar gəlirdilər. Allah Osman onları eyni cür cəzalandırdı. Hələ cəhənnəmə düşməmiş. Eyni cür cəzalandırdı. Yəni, necə ki, siz alladırdınız, bax, siz özünüzdə elə allanırsınız. Allah Osman onları o cür, e, o, təşkilətli bir məqamda Allah Osman onları zəll edir. Və sonra münafiqlər ə e, bununla kifayətlənməzlər. Yəni görərlər ki, Allah səhnə onları bucür qarşısına səd qoyub. Yunaydəunəhum ələm lakum mə'akum. Arxadan o həmin o maneənin arxasından qışırırlar ki, "Bəs məhər biz sizinlə, dünyada sizinlə bir yerdə deyildik. Yəni bir yerdə o namaz qılırdıq və sər-vəsər yəni ki, biz də sizinlə bir yerdə idik." Onlara deyirlər ki, "Qalū balə." Bəli, düz deyirsən. Siz dünyada bizimlə bir yerdə idiniz. Amma deyir ki, siz e, dünyada olarkən özünüzü fitnəyə saldınız. Qatarabbastum vartabtum və qarradkumun əməni hətdə cəəə əmrullah və qarrakum billəhil qarur. Və onlar deyirlər, deyirlər ki, e, bəli, lakin siz öz-özünüzü anladırdınız, yəni dünyada. Möminlərə bəla öz verməsini gözləyirdiniz. Yəni gözləyirdiniz ki, müminləri bir bəla öz versin, Onlar məhbulub getsinlər. Necə məsələn, əhzab döyüşündə əhzab döyüşü baş verəndə əhzab döyüşü bilirsiniz də, əhzab sözünün mənası nədir? Tayfalar, yəni qəbilələr ki, yığılmışdılar, hər hansı dəstə dəsə gəlmişdilər. Onlar yığılıb, hamısı yığılıb, Peyğəmbərə salamə yəni, yəni müsəlmanları məhremə hissildilər. Hərisi bir tərəfdən gəlmişdir. Və Mədinənin içində olan munafiqlər və həmişə onlarla bərabər e, Yahudilər müsəlmanlara qarşı tələ ki, həmin o Bütün ərəb tariflar ki, yığılıblar, hamısı böyük bir dəstək yığılıb. Yəni, ərəbsən, yarabadasın kim varsa, məsə gəlmişsin Mədiniəyə ki, Məhəmədim, onun əsabını məhv edəcəyik ki, qutarsın bu səhvət. Problemi kökündən həll edəcəyik. <gülüyor> <gülüyor> Ona görə yığılıb gəlmişlər və münafiqlər də istəyirlər ki, belə bir hallarda çalışırlar ki, müsəlmanlar neynəsinlər, badalar gəlib onları e, məhv edəsinlər. Və onun üçün müəmməllər bütün bunlarımıza xatırlayır onlara, yadlarını sallar ki, və siz e, bizə, biz, e, bizə bir bəla verməyini, gözcə ediricəyiniz başımıza bir bəla gəlsin. Və siz əmçinin haqqa şübhə ediniz. Və Allahın əmri gəlinə dək, yəni qiyamət günü o dirilmək əmri gəlinə qəd qədər, siz yalnız xülyalarda qaldınız, yəni elə xəyallarda ki, Muhammədə onlara səfə edəcək, belə olacaq, belə, ocaq, belə ocaq. amma axırda ölüm gəldi, hər şey bitdi, amma siz heç səniyyən ayrı ola bilmədiniz. Və müsləminlər, e, müminlər onları e, bu sözlərlə xatırlayıb, onların özü çevirəcəklər. Və həmçinin münafiqlərin e, sifətlərindən oldu ki, onlar namazı qalxanda təmbəl qalxırlar. Yəni, e, namaz bildiyimiz kimi ən böyük ibadətdir. Yəni, ibadətlərin tacı namazdır. Lakin münafiqlər namaz qılmaq gələndə elə bil ki, e, başlarına qaynar sökürsən. Yəni, o cür, o halə düşərdilər ki, təmbəli yerləyə namaz qılmaq istəməzlər, namazı üç çevirmək istəyirdilər və Allah sonu onları bu sifətlə və sülək ki, onlar namaza qalxanda tənbəlliyəsinə qalxardılar. Əgər onların həqiqətən də qəlbində rəğbət olsaydı, qəlbində rəğbət olsaydı, o rəğbətlə onlar namaza gələrdilər. Yəni rəğbət insanın qəlbində bir şey varsa nə edir? İnsanı təhrik edir ki, get namazı qıl, namazı var. Yəni ən azından şeytan vasəsə versə tənbəlliyə, insanın qəlbinə gəlir iman gəlir. Qorxu hissə gəlir ki, mən namazı qılmasam evçi Gözələ bir məhsul var, Al, görür, eşidir, bilir. Yəni, insana məhsuliyyət gəlir. Bu nədir? Bu imandan xəbər verir. Onlarda bu da yoxudur. Onlarda nə idi? Onlarda yalnız müsəlmanları yanında qırırdılar ki, birdən bizə qarşındaysa hökum kəsərləri nəsə biz cəzalandırırlar, namaz qılmasa. <gülüyor> və həmcə Allah səhərlə onları və səhərdir ki, <gülüyor> Onlar Allahı çox az zikr edirlər. Yəni Allahı çox az xatırlayırlar. Niyə görə? Çünki onların qəlbi riyakarlıqla doluydu. Riyakarlıqla doluydu. Yəni onlar ancaq kiməsə görə Allahı yad edirdilər. Amma özləri səmimilikdə, təkniklikdə və ya Allah Subhanahu-va ona itaat edərəkdə lazı iş etməzdilər. Müdəbəbi ilə beynədik. Lâ ilâhe illâ huwâ və lâ ilâhe Onlar bu işdə tərəddüd edərlər. Nə o tərəfə ihtilalə də bu tərəfə ihtilalə. Yəni həmişə yalan Yaramaz insanlardır Allah qatında. Onların Allahsmanları burcu Allah kimi azdırarsa, kimi haq yoldan azdırarsa, sən onun üçün heç bir yol tapa bilmərsən. Yəni, əgər Allah üstündə biz insanı azdırıbsa, sən nə qədər çıxış yolu axtarsan də onun üçün tapıb etmərsən. Bu, o deyil ki, biz çıxış yolları tapmamalıyız insanlar üçün. Biz tapmalıyız. Amma bizim tapmamız nədir? Biz istiqamət veririk. Yəni, bizim tapmamız göstəriş verməkdir, istiqamət verməkdir. Amma müəffəqiyyət Allahdandır. Yəni, hidayətin külubu var. Var hidayət, ehtinə sılat-ı müstəqim ayəsində, Halmetləri iki növrə hidayətin var göstərmək, istiqamət vermək hidayəti, bir də başın müvəffəqiyyət vermək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləmin və bizim və bütün e, hər bir müsəlmanın, hər bir möminin vəzifəsi istiqamət verməkdir. Yəni hidayət yoluna göstərməkdir, istiqamətləndirməkdir. Amma müvəffəqiyyət Allah'ın əlindədir. Ona biz kimsə qəbul eləməyəndə kədərlənməməliyik, nə də qəzəblənməməliyik. Niyə görə hidayət vermək Allahın əlindədir. Sanın məsuliyyətin, məsuliyyətinin səhnə təvasunun təvəttüməkdir, çatdırmaqdır, yol göstərməkdir. Amma qəbul edib edəməmək bu avaspan qalanın verdiyi bir nemətdir. Ümad ibn Cəbəlin radiyallahu anhunun e, həccsinə gələr. Ümad ibn Cəbəl radiyallahu e, həmin o hədisdən götürmüşdü. Biz e, sidq haqqında danışanda Peygəmbər buyurur ki, e, kim Lə iləhə illallah, Məhəmmədə rasulullah cəlməsini qəlbindən sadiq olaraq deyərsə Allah onun cəhnnəmə haram edər. Bu hadisin dəyirmi səbəbi də var. Muaz ibn Cəbəl rədiyallahu deyir ki, Muaz ibn Cəbəl bir gün peyğəmbər sallallahu əleyhi üzərində idi. Yəni ki, məniyin üzərində bir nəfər qabaqda oturub, bir nəfər də arxada. Və e, Muaz ibn Cəbəl peyğəmbərin arxasında oturmuşdur. Və bir yerdə gedirdilər. Və gedə-gedə peyğəmbər Muaz ibn Və deyir ki, ey Muaz Muazizadə ki, ləbbiq və sadiq. Yəni, bəli yarısı canla belə başla belə ürək ilə deyil ki, ləbbiq sadiq. Peyğəmbə Sələm dəfə təkrarlayır bu sözü. Və hər dəfədən muazizadərinə belə ürək ilə deyil ki, bəli yarısı da eşitirəm səni, mən hazıram. Sonra Peyğəmbə Sələm həsiz dedi. Peyğəmbə Sələm həmin həsiz dedi ki, və kim müşahidət verərsə Ələ İlham Həmin Rəsullaha sadiq olaraq qəlb Məzəra, bu xəbəri işidəndə bu təbii ki, bir müjdə idi, şad bir xəbər idi. Məzəra, deyil e, Əfələ ox birübihinləz fəyistə bir şiru. De, bunu deyil, cəmatı deyilmi? Ki, hamı belə bir müjdəli bir xəbər işidəyə sevinsinlər. Peygamber s.ə.v. deyil ki, yox deyil, demə Ola deyil, təmbəlləşərlər, yəni təmbəliyirlər. Və Məzəra, bu hədisi ölümünə az qalmış bir vaxtda danışdı. Mağzərdən, bu həziz danışmadı heç vaxt, həyatı boyu. Yalnız ölümünə yaxın o da e, qoxdu ki, Peyğəmbar sınıfın elminə nəyəcə gizlələr. Ona öyle danışdı mağzərdən ona. Amma o vaxta qədər danışmamışdı əsəkəsə. Və həzizdə bizim məraqlandıran həziz məqam e, sıdqa min qalbi, yəni sadiq olaraq qəlbindən, ürəkdən o kəlmən deyərsə, burada ə şahidlik deyəndə artıq nə olur münafiqin şahidliyi istisna olunmur münafiqin şahidliyi istisna olunur və ə, bu hədislə ə, bu hədislə bütün ayələr hansı ki götürdük biz ayələr bunlar hamısı göstərir ki kəlmə şahadətinin təsdiq dillə deyilməsi kifayət edəmir Allah qatında Allah mərhəmətin, rəhmətin qazanmaq üçün bu kəlmənin təhsil deyirlər deyilmək kifayət deyil. Bu kəlmənin e, həmsinə qəlbdən təsdiqlənib, qəlb ilə ehtiqadla, sadiqliklə deyilməyin mütləq e, o bir şərtdir. Niyə görə? Çünki Allah s.ə. münafiqlərin şəharətini elə deyilir. Hansı ki, münafiqlər e, açıq aydın deyirlər ki, Biz Muhammad Peyğəmbər Allahə iman gətiririk və Muhammad Peyğəmbərin risaletini qəbul edirik. Şahidlik veririk ki, Muhammad Allahın peyğəmbəridir. Münafiqlər deyirlər. Və Allah məndən nə buyurur? Onlar eləyəndə, "Vallahu ya'lamu innaka la Allah bilir ki, onun peyğəmbərisən." Və "Vallahu ya'şadu innal munafiqina Allah həmçinin şahidlik edir ki, münəfiqlər yalançıdırlar. Yəni, onların şəhadətinin qəbul olunmamağına səbəb nə idi? Hı -hı. Qəlblərində etiqadın olmamağı idi. Yəni, yalancı şahid deyilir. Yəni, qəlblərində etiqad yox idi. Qəl qəlblərində etiqad olsaydı, şahidliklər də qəbul onlardır. Və bu, ə, sonuncu hədisdən götürülən bəzi ə, iki faydalar, inşallah. O, o faydalar da çox mühümdür. Demək ki, alimlər fayda sıxarlar hədisdən ki, məllim bəzi tələblərinə elmin müəyyən bir hissəsini öyrədə bilər. Yəni, yalnız bəzi tələblərə, hamısına yox, yalnız bəzi tələblərə müəyyən bir şeyləri öyrədə bilər. Və burada səbəb, əgər məsələn, məllim qoxursa ki, o, həmin o öyrətdiyi şeyi başqaları başa düşməsin. Yəni, eləkə ilə vaxt şəriyyətdə məllim onu müəyyən tələblərə öyrədə bilər. Onu hamı öyrətməs öyrətməsə, öyrətməsə burda heç bir problem yoxdur. İndi bizdə bəzən mod düşüb deyək ki, filancaq gizlədir, nə deyir, fırladır və sairə. Amma hər şeyi müəllim hər kəsə deməli deyil. O sözün anlasın, anlamaq üçün, onu başa düşmək üçün insan müəyyən bir mərhələni keçməlidir ki, o sözü anlasın. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və niyə görüm Muaz bin Cəbər rəziyallahu dedi ki, heç nə etdimə bunu? Yəcün yəni, Peyğəmbər sallallahu bu şeyə layiq görürdü mazı bu, bu sözə layiq gördüyünə görə yalnız mazı dedi bunu. Başqa sisir demədir. Yəni, bu onu göstərir ki, müəllim müəyyən tələblərindən müəyyən məsələləri öyrədə bilər, başqalarını öyrətməyə bilər. Və burada heç bir qabahət, bir iş yoxdur. Ona elə İmam Buxari, bilirsiniz ki, İmam Buxari e, səhi kitabını yığanda, səhi əsəlini toplayanda İmam Müslümlə fərqli olaraq Məsələn, İmam Müslim toplum yığıb, İmam Buxarı də. İmam Buxarı yığdığı hədislərə, hər yır, to, hədisi, məsələ, 3 hədisə, 5 hədisə, 2 hədisə, 1 hədisə, 30 hədisə, 40 hədisə fəsillər ayırıb. Məsələn, filan məsələ haqqında fəsil. Olmasa gəlir ayə və hədislər. Yəni, bu cür Buxarı, Rəhmullah, ixtabını tərtib edib. Amma İmam Müslim eyni məzmunda yığıb, amma fəsillərin adını qoymayıb. Yəni, fəsirlərin adını qoymayıb və elək ki, buraxıb onu oxucu, oxucu növdəsindən. Yəni, sahib muslimi görüb, növməsini kimlər üçün yazıb, kimlər üçün toxudur. Yəni, fəsir adı qoymayıb. Özünə oxumalısan hədisləri və oradan fəsildən, özün, hədislərdən özünə fəsil çıxartmalısan ki, nə mənaya gəlir. Ona ilə Allah rəhmətləsin İmam Məbəbiyyə, Rahimunullah. O, muslimin o, sahih əsərinə bütün hədislərin o yığdı, hədislə, hamısına bir-bir f Yəni fəslərin hamısı ki adlarını İmam e, İmam Nəvevi yazır. Amma İmam Buxari özü fəslərlərə ad qoyub və İmam Buxari də rahmetullah e, deyir ki, həmin bu hədisi gətirdiyi fəslə ad qoyub ki, "Bə bu menxussə bil ilmi qawmun tuna qawmin kərahiyyətan la ehtiyat edərək müəyyən bir insanları hansısa bir elmin bir hissəsindən məxsus etmək. Yəni, elmin bir səsini, müəyyən bir səsini öyrətmək, başqalarını o şeyi öyrətməmək. Niyə görə? Ehtiyyat edərək ki, o insanlar onu başa düşməsinlər. Yəni, bu nədir? Bu, Buxarıdə, Rahimullahın kitabında Fəssilin adıdır və Fəssilin daxilində də da həmin bu hədisi Buxarı gətirir. Həmçinin bu hədistən e, böyük bir şəriət qaydası götürülür. O da e, fəsadı dəf etmək, fəsadın qarşısını almaq, yəni insanları körləyən bir şeyin qarşısını almaq insanlara xeyir verməkdən daha önəmlidir. Yəni, əgər sən bir toplumu fəsada düşməkdən qoruyursan, bu onlara bir xeyri çatdırmadan daha önəmlidir. Yəni, birinci fəsadı qorumaq önəmlidir, sonra xeyri çatdırmaq. Əgər sən fəsadı qorumaqla, fəsadın qarşısını almaqla, müəyyən bir xeyirdən onları məhrum edirsənsə, O, daha önəmlidir. Məsələn, Allah-ı Ələdər isçini haram edib. İçini, yəni o haram isçini, şarabı Haram edib. Amma allah özü buyurur ki, onda xeyir də var. Onda xeyir də var. Amma ziyanı xeyrindən qat-qat çoxdur. Yəni, əgər xeyri bir dənədirsə, onun ziyanı min dənədir. Ona ilə Allah-ı Ələdər onu haram edib. Niyə görə? Çünki burada... Məsləhət və məfsədət qaydasına uyğunluq var ki, Allah s.ə.və bəndələrcəm bunu məsləhət görüb, onu da onlara qadağan edib. Onu elə bu hədisdən də həmin bu böyük şəriyyət qaydasının əsası götürülür. Və bugünkü dərsimiz bu qədər və gələn dərsimizdə inşallah qalan üç şərt haqqında danışarıq və ola bilər inşallah gələn dərsimizdə yetişərtin hamısını yekunlaşdıraq. Yekunlaşdıraq. Subhanəqəllərinə, estağfur qəbə, atıb edəyim. Və inşallah, yaxşı olar ki, inşallah, çelək təkrarlıyasınız ki, həm şərtləri əzbər biləsiniz, həm mənasın biləsiniz, həm də hansı ayənin və hansı hədisin dəlil olmasında xatırlıyasınız ki, bu inşallah, siz dəvətdə və ya insanlar çatdıranda buna böyük ehtiyac var. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.